Kapitola 31. první Boj s Kandarvy Počátkem 12. předposledního roku vyhnanství se u pándouvců zastavil na návštěvě bráhmana cestující do Hastináporu. Strávil s nimi několik dnů a pak pokračoval v cestě do města, kde ho přivítal Dritaráštra. Starý král si neustále dělal o pándovce starosti, a chtěl se o nich od bráhmany něco dozvědět. Když slyšel, jak jsou jejich těla kvůli skrovné potravě a neustálému vystavení vlivům počasí na kost pohublá, cítil bolest. Zvláště ho rozrušila zpráva o tom, jak je nyní draupadý bledá a vyzáblá a nepokrytě před svými ministry bědoval. Dritaráštra věděl, že příčinou utrpení pándovců je on sám a proto naříkal. Běda, jak je možné, že Judištera, který nemá na zemi nepřátel, teď žije v odlehlém lese a spí na chladné zemi. Jak dokáže vdy rozněvaný býma snášet pohled na draupadý, oblečenou v kůře a ležící na zemi. Jistě se ovládá jen z oddanosti ke svému staršímu bratrovi. A když Arjuna vidí drauparý a dvojčata tolik trpět, jeho dech musí být horký jako dech rozuřeného hada. Nikdo z těch hrdinů, ani jejich manželka by neměli takto trpět. Duryodanova krutá slova při hře v kostky je musí pálit dnem i nocí a dokáže si představit, jak býmův vztek den ode dne roste jako oheň živený k hý. Ráštrova sklíčená slova se dunivě rozléhala sněmovní síní. Vidura a Bíšma seděli poblíž, ale zachovávali mlčení. Král pokračoval: Běda, moji synové spolu se Šakonym a Karnou viděli jen med v koruně stromu, ale hrozící páci neuvědomili. K okradením pándovců spáchali hřích. A já rovněž, neboť jsem jim to dovolil. Není pochyb o tom, že kurovci budou brzy zničeni. Člověk napopud vlastního neviditelného osudu jedná způsobem jehož později lituje. Proto mi teď nezbývá, než bědovat nad tím, co je nevyhnutelné. Poté, co jsem slyšel, že se Arjuna odebral ve vlastním těle na nebesa a obdržel nebeské zbraně, co mohu čekat, že moje syny potká? Dritaráštru v hlas přehlušili vzliky. Král zvedl ruku a schromáždění rozpustil. Šakuny opustil síň a šel si i hned promovit s Durjodanou. Našel ho sedět ve společnosti Karny. Tři přátelé, konečně zbaveni pándouhců, si minulých dvanáct let užívali. Ačkoliv na trůnu seděl jeho otec, skutečným vládcem byl Duryodana. To on se staral o všechny státní záležitosti. Dritarashtra trávil většinu času o samotě, kde litoval svého jednání vůči pándovcům. Duryodhana Duryodana zatím vytrvale posiloval svoji moc vytvářením diplomatických spojenectví po celém světě. Na návrat pándovců z vyhnanství byl připraven. Ovšem pokud se vůbec vrátí. Když do místnosti Vešel jeho strýc, Kurovský princ sepěl ruce a lehce se uklonil. Šakuny se posadil a řekl. O vládce lidí, užíváš si vlády nad zemí poté, co jsi díky vlastním schopnostem poslal pándovce do vyhnanství. Není nikoho, kdo by se ti mohl postavit. Blahobyt, ze kterého se kdysi radoval judištěra, je teď tvůj. Obrovské bohatství, které bývalo příčinou tvého zármutku, je nyní tvým štěstím. Všeho jsi dosáhl jen svou chytrostí. Všichni králové světa jsou ti podřízeni a oslavuje tě bezpočet bráhmanů. Šakuni se zlehka usmál, když viděl, jak Duryodana se zalíbením naslouchá vlastní chvále. Přitiskl k sobě špičky svých prstů a pokračoval. Proč nenavštívit pándovce, kteří nikdy nepřijali tvoji vládu? V doprovodu kurovců, jako jamarádža obklopený rudry, tam jdi a znič pándovce pohledem na tvoji slávu. Blahobyt, který vidí přítel i nepřítel, je skutečný blahobyt. Ať tě doprovázejí manželky kurovců ve svých nejlepších šatech a vidí draupadý oblečnou v kůře. Jaké větší štěstí bys mohl zažít? Karna se smíchem souhlasil, ale Duryodona vypadal zárumčivě. Nejsem si jist. Nemyslím si, že mi otec dovolí jít k dvajtavanu. Moje záměry by mu byly příliš zřejmé. Ten stařec se rmoutí nad tím, čeho jsme dosáhli a myslí si, že díky své askezi jsou teď pándovci mocnější než my. Když Duriodana pomyslel na pándovce v lese, po tváři mu přelétl úsměv. Bylo by jistě příjemné pokochat se pohledem na jejich chudobu a utrpení a vystavovat přitom na odiv vlastní bohatství. Jeho zlomyslnost postupně převážila nad pochybnostmi. Přesto se tvůj návrh těší mojí přízní, ó hrdino. Co by mohlo být větší rozkoší, než vidět pánu ovce topící se v neštěstí? Možná se nám podaří vymyslet způsob, jak přesvědčit krále, aby nám dovolil jít. Kdyby mě darma Ráđa, a a zvláště býma spatřili ozdobeného jejich bohatstvím, dosáhl bych cíle svého života. Tři kurovci se shodli, že musí nalézt nějaký vhodný důvod pročít. je o tomto problému odešel každý z nich do svého sídla. Příští ráno řekl Karna Durhodanovi. O králi. Myslím, že mám plán, který uspěje. Dozvěděl jsem se, že naše stáda krav se právě pasou u Je potřeba je zkontrolovat a spočítat a vždy je správné, když na to dohlédnou k šatrijové. Pokud řekneš otci, že se chceš tohoto úkolu zhostit, určitě ti dá svolení. Během jejich rozhovoru přišel Šakuni s tím, že totež napadlo i jeho. Byli si jistí, že to je dokonalá záminka a proto se smáli a vzájemně si potřásali rukama. Rozhodli se jít za králem. Když předstoupili před drita otázali se na jeho blaho a on jim na oplátku požehnal laskavými slovy. Když tam tak spolu seděli, přišel pastevec, kterého Durjoda napředem poučil, a promluvil k Dritteráštrovi o jeho kravách. Karna využil této příležitosti a řekl: O králi, dobytek se teď pase v jednom nádherném lese a nadešel čas značkování telat. Pro tvého syna je to také nejlepší období klovu. Proč ho nepošleš do Dvajtavanu, aby zkontroloval dobytek? Šakony a já ho tam doprovodíme. Král vypadal nerozhodně. O dítě, ačkoliv lov a dohled nad dobytkem se pro vládce hodí, jedna věc mi dělá starost. Někde v té oblasti prý žijí dovci a proto si myslím, že by se tam neměli chodit. Porazili jste nečestným způsobem, a kvůli tomu žijí ve vyhnanství v lese. Přestože se darma rádžo nikdy nerozlobí. Nelze to též říct si A Draupady je záře sama. Obdařena velkými zásluhami z Askeze, je schopná vás zničit svojí kletbou. Ve své píše a pošetilosti ji nepochybně urazíte a ona vás spálí na popel. Driteráštra pokračoval a jeho srdce žhnulo, jak si znovu vzpomněl na pánduovi syny a jejich cudnou manželku. Možná vás sami pándovci stráví ohněm svých zbraní. A pokud jim chcete způsobit újmu na základě svojí početní převahy, bylo by to také nesprávné. A já vím, že nemůžete nikdy uspět. Mocný Arjuna se vrátil z nebes a nyní vlastní všechny nebeské zbraně. I bez nich dokázal dobít celou zemi. Proč by vás tedy neměl všechny zabít? Navrhuji, aby se tam místo vás vyslali nějaké spolehlivé muže. Nechte věci tak, jak jsou a nerušte pándovce, kteří se podobají spícím lvům. Šakuny se podrbal na bradě. O potomku Bharati, nejstarší z pándovců je o dáncnosti a dokud plní svůj slib v lese, nemůže nám uškodit. Jeho bratři ho poslouchají a budou ho následovat. Ani my si nepřijeme vidět pándovce. Vůbec za nimi nepůjdeme. Z naší strany se nemusíš obávat žádných nepřístojností. Krále šakonyho slova příliš nepřesvědčila. Když ale stále opakovali svou žádost, nakonec k duriodanově cestě svolil. Prince rychle schromáždil velký oddíl mužů a se všemi svými bratry a tisíci žen se brzy vydal do lesa. Doprovázelo je osm tisíc kočárů, třicet tisíc slonů, devět tisíc koní a mnoho tisíc pěšáků. Následovali je povozy, stánky, altánky, obchodníci, zpěváci a lovci. Když se dal průvod do pohybu, Znělo to jako temné burácení větrů v období dešťů. Poté, co Duryodana dorazil k dvajtavanu utábořil se asi šest kilometrů od jezera. Členové jeho početné družiny mu postavili dům obklopený ovocnými stromy poblíž vydatného zdroje vody. Další domy postavili Prokarnu, Karnu, Šakuniho a Duryodanovi bratry. Potom se Duryodana vydal oblédnout velké stádo dobytka. Prohlížel údy zvířat a dohlížel na pastevce, kteří je počítali a značkovali. Když byla všechna práce hotova, Kurovský princ se radostně procházel krajem a užíval si se svými přáteli a ženami. Jeho družina se polibosti potulovala lesem jako nebešťané užívající si v hájích Nandana. Pastevci, jež uměli dobře zpívat a tančit, bavili své královské hosty, kteří jim na oplátku rozdávali prvotřídní jídlo a pití. Když se Dury pobavil, rozhodl se jít na lov. Pohyboval se po lese v doprovodu svých následovníků a zabíjel stovky zubrů, buvolů, kanců, jelenů, medvědů a jaků. Lov mu dal příležitost spatřit krásné lesní oblasti, jimiž se rozléhal sladký křik pávů, a které byly plné včel, opojených medem o mamě vonících květů. Princ projížděl lesem jako Indra v doprovodu bohů a postupně dorazil ke Dvajtavanu. Na protějším břehu jezera prováděl judištěra oběť zvanou Ráčoryši. Seděl zdraupadý po boku a podle pokynu bráhmanů vkládal do bosvátného ohně obětiny. Duryodana toužící předvést pándovcům svoje bohatství, přikázal svým lidem postavit podél břehu jezera domy sloužící k odpočinku. Ti se i hned vydali k jezeru, aby vyhledali vhodné místo, ale když se přiblížili ke břehu, zaslechli hlas, který zvolal. Stůjte, kdo jste a proč jste sem přišli? Vězte, že jsem sena, král Gandarvů. Toto jezero i s okolními lesy patří mně. Duryodanovi vojáci se rozhlédli a spatřili Gandarvu, obkopeného dalšími nebešťany a apsarami. Užíval si radovánek v jezeře a vojákům řekl, aby se vrátili, odkud přišli. Vojáci se vrátili k Duryodanovi a podali mu o tom zprávu. Na to Duryodana pověřil velký počet svých nejmocnějších velitelů, aby gandarvy i s jejich stoupenci z jezera vyhnali. Velitelé předstoupili před Čitrasénu a řekli mu Mocný dritaráštřův syn, král Duryodana, se sem přišel pobavit. Proto byste měli toto místo okamžitě opustit. Gandarové se jim však vysmáli. Čitra senova odpověď zněla nevybíravě. Váš zlotřilý na postrádá zdravý rozum. Jak jinak by ho mohl napadnout poroučet nám, obyvatelům nebes? Nejsme jeho služebníci. Za to vy jste hlupáci, když přicházíte s takovým poselstvím a koledujete si tak o svou vlastní smrt. Vraťte se tam, odkud jste přišli, nebo se ještě dnes ocitnete v sídle Jamaráži. Vojáci se opět vrátili k Duryodanovi a řekli mu, že jestli chce jezero pro sebe, bude muset s gandarvy bojovat. V Duryodanovi vzkypěl hněv. Jak se mu vůbec někdo může opovážet vzdorovat? On je vládcem země a těm Gandarvům dá za vyučenou. Vykřikl tedy na své muže úsečné rozkazy. Jděte a potrestejte ty darebáky, kteří mě tak urazili. Nestrpěl bych, ani kdyby se tam bavil sám Indra z nebešťany. Duriodanovi velitelé věděli, že Gandarové jsou obávanými bojovníky a proto se vrátili k jezeru s tisíci těžce vyzbrojených vojáků. Lesem se rozléhali jejich hlasité výkřiky a při svém postupu drtili vše, co jim přišlo do cesty. Gandarvové jim opět zakázali přiblížit se k jezeru, ale vojáci je neuposlechli a přišli ke břehu s tasenými zbraněmi. Rozuřený Čitra Sena vydal příkaz svým stoupencům. Potrestejte ty zlotřilé darebáky. Proti duryodanovým mužům vyrazili tisíce kandarvů. Vojáci spanikařili a rozprchli se. Pouze jediný bojovník neustoupil. Karna. Se svými šípy gandarvy zastavil a se svou příslovečnou lehkostí ruky srážel nepřátelé po stovkách. Utínal jim hlavy a údy a postupně zatlačil armádu kandarvů na ústu. Ti se však přeskupili a vrátili se v ještě větším počtu. Soutův syn zuřivě bojoval a zemi brzy pokryla těla zabitých gandarvů. Duryodana, Dušásana a další bratři zaslechli jery k boje a spěchali Karnovi na pomoc. Rachot kol jejich kočárů, ženoucích se do boje, připomínal řev Garudy. Rozpoutal se strašlivý zápas v němž byli bojovníci Gandarvů postupně přemoženi. Ustoupili zpět k Čitra Sénovi a kurovci vyrazili hlasitý vítězný pokřik. Když král Gandarvů spatřil svoje vojsko tak zbídačené, nasedl na kočár a vyrazil proti kurovcům. Ovládal všechny způsoby boje a používal mystické zbraně. Pomocí matoucích přeludů zbavil kurovské hrdiny smyslů. Každému z nich se zdálo, že je obklíčen a napaden Gandarvy, takže vykřikl strachy a v panice uprchl z boje. Pouze Durjodan, Dushásana a Šakuni bojovali dál, přestože všichni utrpěli těžká zranění. Gandarvové se zaměřili na Karnu. Obklíčili ho a zahrnuli přívalem zbraní. Meči a sekerami mu kočár a zabili koně i zvozatajem. Karna z kočáru sestoupil s mečem a štítem v rukou a nastoupil na Vikarnův. Vikarna ze strachu o život na Karnovu popítku i hned z bojiště uprchl. Potom už v boji zůstali jen Duryodana a jeho bratři. Brhali na Gandharvi zbraně, ale nebešťané se kolem nich semkli. Rozstříštili Duryodanovi kočár a on padl v bezvědomí na zem. sena okamžitě seskočil a zmocnil se prince tak rázně, že to vypadalo, jako by ho chtěl zabít. Ostatní gandarvové zajali Duryodanovi bratry a další z nich spěchali do tábora, kde zajali jejich manželky. Do zajetí padly stovky kurovců. Gandarvové je spoutali řetězy a sehnali dohromady. Některým z kurovských vojáků se podařilo uprchnout. Utekli na opačnou stranu jezera a předstoupili před Judeštyru. Padli před ním na zem a upěnlivě ho proseli o pomoc. Gandarvové zajali mocného dritaráštrova syna. V zajetí drží i jeho bratry a ženy. Ó, synu Kunti, prosím, zachraně! Býma hleděl na plačící stoupence svého bratrance Durjódeny a smál se. To, co by nás na vojišti bývalo stálo velké úsilí, za nás snadno udělali gandarvové. Máme štěstí, že v tomto světě jsou ještě stále ti, kteří nám prokazují dobrodiní. Duriodana jsem přišel s očividně zlými úmysly, ale podlehl nepředvídaným následkům. Nepochybně si to zaslouží za svoje hříšné pohnutky. Ten zlosin se chtěl určitě kochat naším neštěstím. Inu to utrpení mu patří. Judištera Býmova sarkastická slova zarazil. Teď není čas na projevy krutosti. O dítě, proč mluvíš tak nevybíravě k těm vylekaným kurovcům, kteří u nás přišli hledat ochranu? Můžeme dovolit, aby naše rodinné rozepře převážily nad ctí? Je-li to jen mezi námi, pak nás je pět a jich sto. Ale když se objevil nepřítel kurovců, je nás pět bratrů. Ten zlotřilý Gandarvak ví, že tu žijeme, ale nebere nás vážně a urazil ženy z naší rodiny. Judiš teda pohlédl na ostatní bratry. O nejlepší z lidí, připravte se k boji. Jděte a osvoboďte Durjodanu i s jeho bratry a manželkami. Kurovští vojáci přijeli ve velkých válečných kočárech. Judiš ukázal na kočáry a řekl. Nasedněte na tyto zlaté kočáry a vyražte proti gandarvům. I obyčejný kšatria by se pokusil co nejlépe ochránit toho, kdo u něho hledá ochranu. Co potom teprve ty o Vrikódaru? Co by nám mohlo poskytnout větší radost? Udělení požehnání, narození syna a svrchovanost jsou zdrojem radosti ale radost pocházející ze záchrany nepřítele v nouzi se vyrovná všem třem. Milý Bhimo, život tvého zapřísálého nepřítele Duryodany nyní závisí na tobě. Mohlo by tě něco více potěšit, než to, že ho zachráníš? Judyš řekl, že by šel sám, ale je vázan slibem týkajícím se oběti, kterou právě provádí. Proto požádal bratry, aby šli osvobodit zajatce místo něho.